Viața predată. Fiule, dă-mi inima ta, Proverbe 23 cu 26. S-au dat mai întâi pe ei înșiși, Domnului 2 Corinteni 8 cu 5. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, Matei 22 cu 21. Când omul se predă lui Dumnezeu și nu mai umblă încoace și încolo, atunci Dumnezeu îi descoperă tainele sale în sfințenie, Sfântul Macarie cel mare. Este lucru mare și frumos să vorbești despre Dumnezeu, dar este un lucru și mai mare să te dai lui Dumnezeu și să te sfințești pentru El, Sfântul Grigorie de Nazians Să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu în întregime, ca să-l primim pe El întreg, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Atunci vei fi Doamne cu totul al meu. Când voi fi cu totul al tău, fericitul Augustin, inima să fie închisă față de cel potrivnic și numai lui Dumnezeu să-i stea deschisă, Sfântul Ciprian, să ieși din materie ca dintr-un al doilea pântece întunecat al mamei și atunci vei înțelege cele materiale și cele duhovnicești. Teognost! Cine sărăcește pentru Dumnezeu dobândește o comoară ce nu se împuținează, Sfântul Isac Sirul. Mori în fiecare zi ca să trăiești veșnic, Sfântul Antonie cel Mare. Să le pădăm nepăsarea, prejudecata și lenea, să fim nobili și gata de a urma pe el, să nu amânăm lucrul dintr-o zi în alta, amăgiți fiind de răutate, Căci nu știm când va avea loc despărțirea noastră de trup, predându-ne pe noi să ne apropiem de Domnul, renunțând, potrivit cu Evanghelia, la toate, ba chiar și la sufletul nostru, pentru a-L iubi numai pe El și în afară de El nimic altceva. Sfântul Macarie cel Mare Cel ce nu șunește voia sa cu Dumnezeu se poticnește în faptele sale și cade în mâinile vrășmașului, marcu Ascetul. Flacăra înlănțuită în materie se face purtătoare de lumină, iar sufletul deslegat din materie ajunge purtător de Dumnezeu, Elie Ecdicul. Noi oamenii suntem cei mai înalți și cei mai jos cerești și pământești, trecători și nemuritori, lumini sau întuneric, după cum ne hotărâm pentru una sau pentru cealaltă. Sfântul Grigorie de Nazians nu este nevoie numai de credință, ci și de o viață duhovnicească, pentru că astfel să putem păstra Duhul ce ni s-a dat nouă, odată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sufletul care poartă pe Dumnezeu și care este purtat de Dumnezeu devine tot ochi, așa cum se arată în vedenia lui Ezechiel, Sfântul Macarie cel Mare. Câștigă-l pe Dumnezeu, drept prieten, și nu vei cere ajutor de la oameni, Sfântul Teodor Studitul. Tu nu mai căuta dacă mai fi găsit, fericitul Augustin. Fericit este acela care nu se bucură de nimic dintre cele ce sunt înalte în viața aceasta și care are pe Dumnezeu drept slavă a lui, Sfântul Vasile cel Mare. Precum se topește de foc ceara, Astfel se topește duhul necurat de frica lui Dumnezeu, Talasie. Viața noastră este asemănătoare cu a unuia care călătorește cu corabia. Fie că stă jos, fie că stă în picioare, fie că zace, ajunge acolo unde este condusă corabia, Sfântul Grigorie cel Mare. Nimic nu este egal cu cel ce se teme de Domnul, aceasta să o câștigăm și pentru a o câștiga să facem totul. Chiar de s-ar cere să ne dăm sufletul, chiar dacă s-ar cere să ne dăm corpul să fie îmbuptățit, nimic să nu cruțăm, totul să facem pentru a căpăta în noi frica de Dumnezeu, și numai astfel vom fi mai bogați decât toți și ne vom învrednici de bunurile viitoare prin Domnul Isus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur Învățarea simplă a unui lucru nu dă cunoștința pe care o dă trăirea, Sfântul Maxim Mărturisitorul fie steamă de Dumnezeu nu ca de un chinuitor, ci temete de el din dragoste. Sfântul Atanasie cel Mare Să fii atent la Dumnezeu și să taci înaintea lui o lucrare mare, ba chiar cea mai mare, Sfântul Bernard de Clervaux După cum un copil mic nu se poate sluji și îngriji singur, ci se uită la maică-sa și plânge, până îi se face mila acesteia de el și-l ia la sine, Așa nădăjduiesc și sufletele credincioase purure în Domnul și zic că de la el este toată dreptatea. Sufletul se hrănește din ceea ce mănâncă, sau din lumea aceasta, sau din Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare Dintre păsările cerului cea mai mare este vulturul, dintre fiarele pământului cel mai îndrăzneț este leul, iar dintre fiii oamenilor cel ce se teme de Dumnezeu este și mare și îndrăzneț. Sfântul Efrem Sirul Profet adevărat este cel ce are purtările Domnului, învățătura celor 12 apostoli. Cel ce se supune stăpânirilor se supune lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Duhul este cel ce te conduce, urmează-i lui, să nu te zăpăcească farmecele cărnii. Fiind plin de Duh, învață-te să disprețuiești de sfătările. Nu clădi pe tine însuți, nu te rușina că ai lipsă de ajutor, Sfântul Ambrozie. Nu te vizui pe puterile tale și ajutorul lui Dumnezeu va fi mereu prezent în tine, Isaia. În măsura în care omul taie de la sine mângâierile acestei lumi, în aceeași măsură se învrednicește de bucuria lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, Sfântul Isaac Sirul. Noi suntem așa de leneși, de înceți în prinderea împărăției lui Dumnezeu, pe care dacă voim o dobândim și odată dobândită nu o mai pierdem. Moartea de care ne temem însă va trebui să o luăm asupra noastră, chiar dacă nu o voim, fericitul Augustin. Trupul este mijloc de răutate sau de virtute după întrebăințarea care îi se dă, sfântul Ioan Gură de Aur. Viața noastră în lumea aceasta nu este nimic altceva decât o neîncetată călătorie spre veacul viitor, Sfântul Tihon. Dumnezeu nu te va părăsi dacă tu nu îl părăsești pe el, Sfântul Isaac Sirul. Încetineala cu care se îndreaptă viața nu exprimă nimic altceva decât următoarele. Las să părățească mai întâi în mine păcatul, apoi va împărăți cândva și Domnul. Mai întâi voi da mădularele mele păcatului și apoi, cu timpul, le voi înfățișa ca unelte de dreptate lui Dumnezeu. Tot așa aduce jertfe și cain. Ce era mai bun păstra pentru îndulcirea lui proprie, iar ce era mai rău tădea lui Dumnezeu. Atâta vreme cât ești capabil de osteneli, îți petreci tinerețea în păcate, dar de-îndată ce mădularele slăbesc, le aduci dar lui Dumnezeu, atunci când nu le mai poți întrebuința la nimic și când de nevoie trebuie să le lași în nelucrare. Sfântul Vasile cel Mare Cine nu se bizuie pe puterile lui, acela mai mult simte ajutorul lui Dumnezeu și puterea sa, Isaia. Când zice că Dumnezeu este acela care lucrează în noi, nu ne lipsește de liberul arbitru, ci arată că de la reușita unui lucru căpătăm înclinarea de a voi mai mult acel lucru. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum cel ce se așează pe o pânză de păianjen cade și e târât în jos, astfel cade și cel ce se bizuie pe propriile puteri, Sfântul Nil Sinaitul. Dacă vei înceta de a mai păcătui din pricina vârstei, asta se va face numai din mila neputinței tale. Vom lăuda pe acela care dă cele bune de bună voie, iar nu pe acela care este silit de o necesitate oarecare, Sfântul Nil Sinaitul. Simt dezgust nu numai de cei ce merg pe calea extremă a vieții, dar și de cei care merg pe calea de mișloc, asterie al masei. Dacă, deci, după Sfintele Scripturi, Hristos este soarele cel adevărat și ziua cea adevărată, atunci creștinii nu trebuie să lase la o parte niciun ceas în care să nu se închine lui Dumnezeu adeseori și chiar fără încetare, pentru ca noi, care suntem în Hristos, adică în soarele cel adevărat și în ziua cea adevărată, să stăruim toată ziua în rugi fierbinți. Sfântul Ciprian. Sunt om prin fire și Dumnezeu prin har, prin dragostea lui Dumnezeu. Sfântul Simeon Deci dacă el lucrează, trebuie ca și voi să conlucrați cu el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei ce înmormântează cu cinste pe Domnul în inima lor, îl vor vedea și înviind cu slavă, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sufletul care cu adevărat se îndreaptă spre Dumnezeu, își pune toată dragostea în el, se alipește de el și primește de la el ajutorul Harului. Macar e cel mare. Dacă ești cu trupul aici, dar nu ieși cu mintea, niciun folos nu ai. Sfântul Chiril al Ierusalimului Nu e destul numai că voiește omul a se face creștin, ci, alături cu voința, trebuie a se apuca de lucru. Sfântul Ioan Gură de Aur 5.650 Cel ce n-a ieșit din sine și din toate câte pot fi gândite, nu poate fi cu totul slobod de schimbare, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Este un lucru mare și frumos să vorbești despre Dumnezeu. Este un lucru mare și frumos să vorbești și să cunoști Sfânta Scriptură. Dar este un lucru și mai mare să trăiești ce vorbești, să împlinești ce cunoști și să rămâi ascultător până la capăt de Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazianz. Să nu mai rămânem pe pământ, că și cel ce voiește poate să nu rămână pe pământ. A rămâne sau nu pe pământ atârnă de voință, Sfântul Ioan, gură de aur. Să devenim cer, să ne ridicăm la acea înălțime și atunci vom vedea pe oameni că nu se deosebesc cu nimic de furnici. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce-și trăiește viața în Hristos s-a ridicat deasupra dreptății legii și firii, Sfântul Maxim mărturisitorul. Este cu neputință ca să trăiască cineva cu Dumnezeu, ocupându-se numai de El, dacă nu va dobândi aceste trei virtuți, iubirea, înfrânarea și rugăciunea. Căci iubirea îmblânzește iuțimea, înfrânarea veștejește pofta, iar rugăciunea desface mintea de toate lucrurile și legăturile și o înfățișează goală lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Auzul nostru este mai greu la învățat decât vederea, căci nu în magazinăm în suflet așa de exact ceea ce auzim, ca ceea ce vedem cu ochii. Sfântul Ioan, gură de aur. Să ne grăbim spre Domnul cu toată hotărârea, să devenim urmașii săi cu toată hotărârea, să ne amintim de cuvântul lui spre a-l împlini. Să îndreptăm sufletele noastre numai către El singur, să avem în minte dorință și grijă numai pe El singur, Sfântul Macarie cel Mare. Dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au cu Dumnezeu și între întreolaltă, Talasie Libianul. Cel ce nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu, se umple de toate darurile dumnezeiești. Sfântul Maxim Mărturisitorul Nici cursul fericit al lucrurilor omenești să nu-ți producă în suflet o bucurie nemărginită, nici necazurile să nu-ți înjosească privegherea și înălțimea duhovnicească prin deznădejde. Sfântul Vasile cel Mare dacă Hristos locuiește în inimile noastre, FSN 3, cu 17, atunci toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în noi, Sfântul Maxim Mărturisitorul. După cum lucrarea lui Dumnezeu este să cărmuiască lumea, tot astfel lucrarea sufletului este să cărmuiască trupul, Sfântul Nil Sinaitul. Nimic nu mulțumește pe Dumnezeu ca o viață bună și curată, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu se zice că este în ceruri. De ce o are? Nu doar că El este mărginit în loc, să nu fie una ca aceasta, și nici că a lăsat pământul lipsit de prezența sa, ce o zicem aceasta în raport cu îngerii care stau înaintea sa. Deci, dacă și noi stăm aproape de Dumnezeu, suntem în ceruri, și atunci ce-mi pasă mie de cer când văd pe stăpânul cerului în fața mea, când eu însumi devin cer? Sfântul Ioan, gură de aur. Nici învățăturile nu-s bine primite de Dumnezeu fără fapte bune și nici faptele săvârșite fără drepte învățături nu sunt primite de Dumnezeu. Sfântul chiril al Ierusalimului Cine supune sufletul său Domnului se îmvrednicește să ajungă la măsura cea dreaptă a Duhului. Unul ca acesta se îndumnezește, devine copila lui Dumnezeu și primește în sufletul său pecetea cerească. Aleșii Domnului sunt unși cu unde sfinților devin purtători de vrednicie și regi. Sfântul Macarie cel Mare Adevăratul famen nu este cel ce nu poate, ci cel ce nu vrea să se dedea plăcerilor. Clement Alexandrinul Domnul nu trebuie căutat în afară de cei ce-l caută, ci în ei înșiși trebuie să-l caute cei ce-l caută, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Unde voi fi eu, spune Isus, acolo va fi și slujitorul meu, dar unde e Hristos? În ceruri, prin urmare să ne mutăm acolo cu sufletul și cu mintea, chiar înainte de înviere, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un suflet ce voiește să trăiască cu Dumnezeu în liniște și lumină veșnică trebuie să vină la adevăratul mare preot Hristos, să fie jertfit și să moară pentru lume, trecând în cealaltă viață și ascultare dumnezeiască. Sfântul Macarie cel Mare. Căci prin a fi undeva nu înțelegem numai poziția și locul, ci dispoziția Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci precum dintr-un singur foc se aprind multe lumini, tot astfel și trupurile sfinților trebuie să fie, ca mădularea ale lui Hristos, ceea ce este Hristos, Sfântul Macarie cel Mare. Cel care însă a început să fie ucenic al lui Hristos, lepădându-se de toate după cuvântul învățătorului său, trebuie să ceară hrană zilnică și să nu întindă pentru multă vreme dorințele cererii sale, căci Domnul zice, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Sfântul Ciprian, să nu servim corpului decât atât cât e de trebuință, tot ce e mai bun să facem pentru suflet. Trebuie să înălțăm corpul deasupra patimilor, Sfântul Vasile cel Mare, cuvânt către tineri. 5, 6, 7, Dacă te vei teme de om, vei fi urgisit de Dumnezeu, iar dacă te temi de Dumnezeu, vei fi urgisit de oameni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne predăm pe noi, să ne apropiem de Domnul, renunțând chiar și la viața noastră, pentru a-L iubi numai pe El și, în afară de El, nimic altceva. Sfântul Macarie cel Mare. Cel ce s-a predat cu totul lui Dumnezeu s-a făcut chitară lui Dumnezeu și flaut și biserică. Chitară fiindcă păzește armonia virtuților, flaut pentru că primește descoperirile dumnezeiești prin Duhul și biserică pentru că trăiește în curăție și sfințenie. Sfântul Maxim Mărturisitorul Dacă te-ai întărit din toate părțile și mai rămâne numai o mică spărtură, a și pe aceasta diavolului ca să fii sprijinit din toate părțile. Sfântul Ioan Gură de Aur Cei care vrem să rămânem în viac trebuie să facem voia lui Dumnezeu, care este veșnic, Sfântul Ciprian. Căci este ceva plăcut când tot sufletul se consacră cu totul Domnului și se alipește numai de El, Sfântul Macarie cel Mare. Noi nu suntem stăpânii noștri proprii, ci administratorii ființei noastre asterie ala masei. Inima este o adâncime nesfârșită, acolo sunt săli de mâncare și odăi de dormit, uși și tins, multe locuri de serviciu și ieșiri acolo este fabrică de dreptate și de nedreptate, acolo sunt moartea și viața, acolo este ocupația cea bună sau cea rea. Sfântul Macarie cel Mare Dacă îl contemplăm mereu pe Dumnezeu cu mintea, dacă ne vom aminti mereu de El, atunci totul ni se va părea ușor, totul les suportat, vom răbda toate cu ușurință și vom fi mai presus de toate. Sfântul Ioan Gură de Aur cei ce caută să-și împlinească voia, n-au trebuință de demon ca să-i ispitească, ci sunt singuri cei mai mari și periculoși spititori. pimen. Omorârea firii este făcătoare de viață. Sfântul Simeon, noul teolog. Sufletul să fie totdeauna în cer, nădejdea în înviere, dorința în făgăduință. Sfânta Niceta de Remesiana de Simbolo. După cum o monedă de aur care nu poartă tipărit pe ea chipul regelui nu intră în circulație, nici nu este pusă în comorile regelui, ci este aruncată, tot astfel și sufletul n-are valoare pentru comoara cerească dacă nu poartă în sine tipărit chipului Hristos, Sfântul Macarie cel Mare. Locaș ceresc este deprinderea cea nepătimașă după fapte dumnezeiești și cunoștința cea care nu are nicio gândire de rătăcire, care să o hărțuiască în lupte. Sfântul Maxim Mărturisitorul Așa ne facem biserică a lui Dumnezeu când nu mai suntem stăpâniți de cele pământești ci când mintea nu mai este tulburată de patim, Sfântul Vasile cel Mare.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 l a făcut pe om ca să locuiască în trupul și în sufletul lui să-i fie mireasă frumoasă. Sfânt Vasile cel Mare Când sufletul se unește cu mirele său Hristos și ascultă graiurile lui, fără îndoială îl primește și pe cel care a să sămânță duhovnicească. Origen Cu acel domn pe care îngerii nu îndrăsnesc să-l privească, noi ne unim și ne facem un trup și o carne. Sfântul Ioan Gură de Aur Ferice de cei care, având nevoie de Fiul lui Dumnezeu, nu mai au nevoie de El ca de un medic al bolilor sufletești, păstor și răscumpărător, ci numai ca înțelepciune, cuvânt și neprihănire sau alt har, cum și de bine unor oameni care, fiind desăvârșiți, pot năzui la titlurile cele mai înalte, Sfântul Iustin Martirul. O, Cristoase pentru tine și prin tine trăiesc, vorbesc și cânt, unica ofrandă care îmi rămâne din toate avuțiile mele, Sfântul Grigorie, teologul. Fecioria trupului aparține unui mic număr, dar fecioria inimii trebuie să aparțină tuturor, fericitul Augustin. Să fim ca niște temple ale lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să locuiască de apururea an noi, Sfântul Ciprian. 5.700 A afla pe Domnul este al căuta pururi, că și nu este alta al căuta și alta al afla. Vrei să afli vremea când să-l cauți pe Domnul? În scurt, spun, toată vremea, toată viața. Sfântul Grigorie Denis, sau Astfel voiesc să predic ca toți cu mine și eu cu toți să trăiesc în Hristos, fericitul Augustin. Cel ce aleargă nu are privirea țintită la privitori, ci la premiu. Cine aleargă nu stă pe loc, fiindcă dacă s-ar lenevi puțin, totul e pierdut. Sfântul Ioan Gură de Aur Roba lui Hristos este numai acela care este slobod de păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur Marele Pavel zice că nu mai trăiește viața cea vremelnică, ci pe cea dumnezeiască și veșnică a cuvântului care locuia în el, făcându-se fără de sfârșit Sfântul Grigorie al Tesalonicului. Toți creștinii sunt datori a zice cu adevărat acest cuvânt al apostolului, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Sfântul Vasile cel Mare. Când noi îl slăvim bine, însă nu viețuim bine, atunci îl necinstim, pentru că, recunoscându-l pe el destăpân și dascăl, de îl disprețuim. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine lasă cu drag puținul, nu lasă numai asta, ci tot ce oamenii lumii pot câștiga vreodată, căci oricine își lasă voia sa și pe sine însuși, a lăsat toate lucrurile în chip atât de desăvârșit ca și cum ar fi fost proprietatea sa liberă și le-ar fi posedat cu depline drepturi. Fericitul Ieronim Noi suntem creați cu condiția că vom da ascultare lui Dumnezeu, că îl vom căuta numai pe el și îi vom urma numai lui, Lactanțiu. Cel ce petrece pururea inima sa e departe de toate lucrurile dulce ale vieții, căci umblând în duh nu poate cunoaște poftele trupului. Diadoha al foticei. dacă iubești pe stăpânul tău, primește moartea lui, Sfânt Ioan Gură de Aur. Tu ești creștin spre a imita pe Hristos și a te supune poruncilor Lui, că și la ce ne-ar folosi prin har să fim o creatură nouă, fii ai Lui Dumnezeu, dacă nu ne silim să lucrăm după chipul Lui Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur? Dacă tu te îmbraci cu Hristos și demonii se vor teme de tine, iar dacă te îmbraci cu aur și oamenii te vor râde, Sfântul Ioan Gură de Aur? Atunci cineva se îmbracă cu Hristos când el nu se mai îngrijește de poftele trupului. Sfântul Ioan, gură de aur. Vrei să fii frumos sau frumoasă? Îmbracă-te cu milostenia, cu dărnicia, cu înțelepciunea și cu smerenia. Acestea sunt mai cinstite și mai prețuite decât aurul. Sfântul Ioan, gură de aur. Că El voiește ca sufletele noastre să fie casă a Lui Hristos și El să ne împresoare ca și cu o haină, ca astfel El să fie totul pentru noi, pe dinăuntru cât și pe din afară. Sfântul Ioan Gură de Aur Însuși adevăratul Dumnezeu ne poartă pe noi toți, ca noi toți să purtăm pe Dumnezeu, și toți cât sunt purtători de Dumnezeu, adică de Duh, Poartă lumină și cei ce poartă lumină sunt îmbrăcați cu Hristos și cei îmbrăcați cu Hristos sunt îmbrăcați cu Tatăl. Sfântul Atanasie cel Mare Singur Hristos poate împodobi sufletul cu îmbrăcămintea cea din cer. Dumnezeu se întoarce și nu voiește să vadă sufletele care nu după adevăr sunt îmbrăcate cu Isus Hristos. Sfântul Macarie cel Mare Căci jertfe duhovnicești știm că sunt nu numai a patimilor, înjunghiate cu sabia Duhului care i cuvântul lui Dumnezeu, și deșertarea în intenția întregii vieți din trup asemenea sângelui, ci și aducerea înțeleaptă a moravurilor și a tuturor facultăților naturale lui Dumnezeu, ca ardere de tot în focul harului spre a le preda lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Precum Fiul lui Dumnezeu s-a făcut din natura noastră, tot astfel noi din firea Lui, și precum Acela ne are pe noi în El, tot astfel și noi îl avem în noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Unde să te chem când eu sunt în tine? De unde ai putea veni la mine? Fericitul Augustin Să dăm lui Dumnezeu de bunăvoie ceea ce oricum trebuie să-i dăm. Sfântul Ioan Gură de Aur noi nu suntem stăpânii noștri proprii, ci administratorii ființei noastre, Asteria la Masei. Inima lui Hristos era inima lui Pavel, era lespedea Duhului Sfânt, era cartea harului lui, Sfântul Ioan gură de aur. Credinciosul se face loc al lui Dumnezeu, casă, scaun și așternut picioarelor sale. Sfântul Grigorie de Nisa. Inima creștinilor se face lăcașa lui Hristos prin darul Duhului Sfânt, după cum inima celorlalți care nu l-au primit pe Hristos este un locaș al diavolului, prin lucrarea diavolului, prin lucrarea și deprinderea patimilor și păcatului, diadoh. Să nu mai rămânem pe pământ, și ce voiește poate să nu rămână pe pământ, de vreme ce a rămâne pe pământ sau a nu rămâne atârnă de voința și de modul de a cugeta Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă stăm aproape de Dumnezeu, suntem în ceruri și să ne facem sufletul cer. sunt Ioan Gură de Aur Hristos este modelul vieții sfinte, cel din tâi dintre toți și singurul care ne-a arătat în ființa sa un chip de om adevărat și fără scăderi, de aceea să ne ațintim privirea spre Hristos și după El să ne îndreptăm viața, pentru ca Tatăl să ne recunoască și să găsească pe chipurile noastre însăși trăsăturile fiului său, Nicolae Cabisala. Disprețuiește pe ale tale și vei lua cele ale lui Dumnezeu, sunt Ioan Gură de Aur. Virtutea este bună întrebuințarea liberului arbitru, fericitul Augustin. Este cu neputință să trăiască cineva cu Dumnezeu, ocupându-se numai cu el, dacă nu va dobândi aceste trei virtuți, iubirea, înfrânarea și rugăciunea. Căci iubirea îmblânzește iuțimea, înfrânarea veștejește pofta, iar rugăciunea desface mintea de toate legăturile și o înfățișează goală înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Maxim În Îndepărtarea și înstrăinarea de Dumnezeu sunt mai grele pentru om decât muncile iadului, Sfântul Vasile cel Mare. Între noi și Hristos să nu fie nicio depărtare, căci de va fi vreo depărtare... Imediat ne pierdem, căci și mlădița de vie într trage sucul din viță și zidirea stă numai dacă este bine înțepenită pe temelie, Sfânt Ioan Gură de Aur. Dacă suntem chemați pentru a fi nemuritor, de ce oare atâtea osteneli pentru cele pământești care ne fac să uităm pe cele veșnice, Sfântul Francisc de Asisi? Este de neapărată trebuință să-ți schimbi din temelie inima și să părăsești zădărnicia unei vieți fără Dumnezeu. Atunci toate lucrurile se vor face noi, vei căpăta putere ca să biruiești slăbiciunile tale și vei putea trăi o viață de părtășie cu Dumnezeu. Sfântul Francisc de Assisi Cine nu voiește altceva decât ceea ce Dumnezeu voiește, are tot ce dorește. Sfântul Alfons de Liguori Căci precum haina pe care o poartă cineva este văzută de toți, așa trebuie să se vadă și Hristos în viața creștinului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi suntem morți în El și suntem în viață în El și El însuși moare în noi și înviază în noi, fericitul Augustin. Hristos este viața credincioșilor și moartea este viața fără Hristos, Sfântul Ignație. Acela moare cu adevărat în lumea aceasta care leapădă de la sine, odihna trupului și slava de șarta sufletului, pimen. Depărtează-te de desfătare, de pofta cearea și de iubirea de cinste, ca și cum n-ai fi din lumea aceasta, Sfântul Antonie cel Mare. și lucrul cel de care se leagă inima cuiva și unde îl trage pe el pofta, acel lucru este Dumnezeul lui. Când inima dorește totdeauna după Dumnezeu, El este domnul ei, dar dacă inima dorește lucrurile lumii, acelea sunt Dumnezeul ei, Sfântul Macarie cel Mare. Căci e cu neputință a iubi pe Dumnezeu din toată inima și a arăta împărțire spre altceva, Sfântul Vasile cel Mare. Voi toți care credeți ați devenit un Hristos fiind trupul lui, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când cineva este robul păcatului, nu poate zice că se găsește în Dumnezeu. Când cineva nu umblă după Dumnezeu, nu se poate numi că este în Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru cel credincios nimic nu este mai întristător decât a se împotrivi lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Domnul este un fel de loc care cuprinde în sine pe cei drepți. Dar și dreptul este un fel de loc al lui Dumnezeu atunci când primește pe Dumnezeu în el. Cel păcătos hrăzește locul acesta diavolului, Sfânt Vasile cel Mare. Dumnezeu, care este lumină prin fire, se află în noi, care suntem lumină prin imitare, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Eu n-aș exista dacă tu n-ai fi în mine și n-aș fi dacă n-aș fi în tine, fericitul Augustin 5750 Fă începutul lucrului și atunci totul ai făcut. Oprește-te de a mai face răul. Nu mai merge mai departe și atunci totul ai câștigat. Dacă boala nu mai înaintează, e un semn de îmbunătățire a stării bolnavului. Sfânt Ioan Gură de Aur Trupul este mijloc de răutate sau de virtute după îmbunătățirea care îi se dă. Sfânt Ioan Gură de Aur prin cine ați câștigat voi viața veșnică, acest bun neprețuit? Prin Dumnezeu, care poate totul, prin urmare, este drept de a vă pune subordinele lui cu bunăvoință și recunoștință. Sfântul Ioan Gură de Aur Să ți se îngrămădească chinuri peste chinuri, numai să nu fi lipsit de Dumnezeu. Sfântul Bruno Pedeapsa care face iadul să fie iad este durerea ca pierdut pe Dumnezeu, Sfântul Alfons de Liguori. Dacă ai înșira o mie de pedepse ale iadului, totuși nu vei putea afla una asemenea durerii despărțirii de Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă o sândiții s-ar putea bucura de vederea lui Dumnezeu, ei n-ar mai simți nicio pedepsă și însuși iadul ar fi un rai pentru ei, fericitul Augustin. În felul cum fierul se îmbracă cu foc, nu numai pe din afară, ci pătrunzându-se cu totul, așa și creștinul trebuie să se îmbrace cu Hristos, înțeleptul Tobie. Ce este a trăi îndelungat, dacă nu a suferi îndelungat, fericitul Augustin? Viața aceasta nu ni s-a dat spre odihnă, ci spre o steneală, sfântul Ambrozie. Dumnezeu îi scurtează omului o suferință lungă dacă îi dă o viață scurtă, tertulian. Va fi fără de folos să ascultăm cu urechea învățăturile sfinte dacă nu le vom pune în practică. În această privință, practica face mai mult decât toată teoria lumii, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce voiește să se deslege și să fie cu Hristos, acela trăiește cu răbdare și mare bucurie, fericitul Augustin. Cei simpli și neînvățați sunt cei care iau împărăția cu navala, în timp ce noi, cu toată învățătura noastră, nu suntem în stare a ne ridica deasupra cărnii și sângelui. Fericitul Augustin Caută pe Dumnezeu măcar atât acum cauți pe copilul tău sau banii tăi. Sfântul Ioan Gură de Aur Doamne, fă-mă rob ca să fiu cu adevărat liber. Fericitul Augustin